і, розвернувшись, потрусив до хати. Тільки, но Сергій подумав, чи варто це розцінювати як запрошення, коли на порозі з'явився сам господар у шортах та пробкових сандалях на босоногу, хоч на дворі був квітень. Він махнув рукою, запрошуючи до будинку. Підозріливо оглядаючись на собацюру, Сергій проскочив у відчинені двері. Господар подав йому руку, показав вішелку, поцікавився здоров'ям та настроєм, завів до кімнати і гукнув: Юлю, Юліє! почулися легкі кроки, сходимо вниз, і вона увійшла до кімнати. Сергій, який вже встиг впасти, у запропоноване крісло автоматично підвівся, вітаючись із жінкою. Цього разу інтуїція підвела його. Дівчина, яка стояла перед ним, не мала нічого спільного з тим, що намалювала його уява. Висока на зріст, лише трохи нижче за нього, струнка, худорлява Руки зі сплетеними пальцями перед собою, але найбільше вразило обличчя новоявленої пані. Бліде з дуже тонкими рисами і великими виразними очима, які, здавалося, наче обмацували його. Чорне волосся, схоплене ззаду, заколкою чи гумкою, тонка тендітна шиї. Ну і, звичайно, молодість. «Добрий вечір!» – просто сказала вона. «Добрий вечір!» – ледве видубив із себе Сергій. «Ну, не буду вас представляти», – сказав Гайдукевич, «оскільки заочно ви вже знайомі. Спортзал готовий, не буду заважати. Працюйте, молоді люди». І вони залишилися у двох. «Напевно, якби вона...» Виявилося, пані з його фантазії Сергій не почувався б так ніякого. Здавалося, вона могла своїми очима прочитати усе, що він думав про неї в автобусі. «Ходімо, я покажу вам спортзал», – запросила Юлія. Він рушив за нею. «Спортзалом виявилося, Кімната шість на вісім метрів. На підлозі палас, під ним щось м'яке. Сергій відкинув кутик паласу і мацнув рукою, схоже на повст. Солідний мен дбав про свою пасію. «Ну як?» – запитала Юлія. «Годиться?» піде, відказав Сергій. «То як, почнемо зараз?» «Ну, звичайно». Вона відвела його назад і вказала рукою на інші двері, за сходами на другий поверх. Там ви можете перевдягнутися. Сергій підійшов до вішалки, взяв свою спортивну сумку і попрямував до роздягання. Але обійшовши сходи, закляк на місці, так і не взявшись за ручку дверей. Просто під сходами. Простягнувши лапи і настовбурчивши гострі вуха, лежав здоровезний доберман. Його очі пильно стежили за Сергієм. Кожний м'яс породистого пса намалювався під шкірою. Він був сама пильність, проте ніякого натяку на агресію. Обережно взявшись за ручку, Сергій прочинив двері і повільно зайшов до кімнати. Навздогін почув голос Юлії. Ой, ви, напевно, злякались. Я забула вас попередити. Він не зачепить вас. Не бійтеся. Тільки скинувши з Сергій відчув, як калатає його серце. Доберман продовжував нести свою варту. Благополучно оминувши його, Сергій увійшов до зали. Юля у білому, дуже вільному, кімоно сиділа в кутку на килимі, підібгавши під себе ноги. Під стелею горіли лампи денного освітлення. На Сергієві була його традиційна червона куртка, труси і самбетки. Він вийшов на середину кімнати і, дивуючись власній красномовності, виголосив: "Ну що ж, починаємо. Гадаю вам відомо, що ваш чоловік, наймаючи мене на цю роботу, реально оцінив мої можливості, а я при цьому реклами собі не робив. Мої особисті досягнення як спортсмена, доволі скромні, тренерського досвіду взагалі немає. Але якщо вже так сталося, мусимо працювати. Як мені пояснили, ви хочете набути навичок самооборони. Можу вас завірити, якщо ви дійсно задалися метою і будете старанно працювати, у вас усе вийде. Я ж розумію, ви вже вивчали якісь виведи двобою, тому маю знати ваш вихідний рівень. У вас є якісь побажання? Вона поводилася просто, без будь-якого кокетства, підвелася і сказала. Поки ще лише одне. Прошу мене не шкодувати. І він побіг по периметру кімнати. Юля трималася протилежної сторони і не відставала. Вони зробили з десять кіл, і Сергій відчув, що від біганини по такому малому залу починає паморочитися голова. Він зменшив швидкість і побіг з хресним кроком, потім боковими стрибками, потім задхим. Вона все повторювала і трималася цілком нормально. Сергій, не припиняючи бігу, зробив кілька специфічних вправ. Звичайно, вона їх не знала, тому пропустила. Відчувши, що достатньо вже розігрівся, він двічі перекинувся через голову по діагоналі кімнати і знову побіг по колу. Вона повторила. Далі пішли перекиди назад, набік, довгі перекиди через голову. Юля виконувала практично все. Він зупинився і розім'яв суглоби пальці в рук, ніг, потім шию, вуха й ніс, потім почав робити розтяжку. І тут вона його по-справжньому здивувала. У неї була прекрасна розтяжка. Дівчина легко робила шпагат. Невдовзі розминку було закінчено. Вона швидко віддихувалася.